هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا Ittaqullah wal-tanjur nafsum ma qaddamat lil-ghad. الله innallaha الله bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, any ambao mlikuwa meamini, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na mukaamini wale ambao Allah jalla جل jalaluhu aliyotaka wa wajawake waamini. Allah anawapa maagizo watu wa sample hii, anawaambia mogope Allah kueni na hofu ya kumgopa Allah subhanahu wa ta'ala mjue kwamba Allah yeye ndio ambaye anastahili kuelekeewa katika kila hali na katika kila jambo yeye ndio ambaye anastahili kuogopewa na yeye ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala fikra za watu mawazo ya watu na ile hofu yao Inatekana kwamba wawe ni wenye kumgopa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddama watile na nafsi iangalie kitu gani ambacho ilikuwa imetanguliza kwa ajili ya kesho yake nafsi iwe ni yeye kujikagua kwamba nini ambacho inatanguliza kwa ajili ya kesho yake je nafsi hiyo katika kuwaka kuangalia kwake katika kujikagua kwake ijuulize nafsi hiyo je yeah, mimi katika wiki ambayo ilikuwa imepita na wiki hii ambayo niko nayo je yeah, lil nafsi yango na hatua gani? gani imekuwa na seri gani imekuwa na hisi gani katika jambo zima la kuhakikisha kwamba inasonga mbele inakuwa inafanya utiifu kila siku inaongezeka au kwa nafsi yangu, yale ambayo ya kutanguliza kwa ajili ya kesho yake imekuwa ni yenye kufanya mapungufu waltamburu nafsu ma qaddamati na nafsi inatekana kwamba iangali kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho yake kwa sababu kila kiumbe yeye ameumba hapa duniani kwa ajili ya kesho yake sasa hii kesho ndiyo ambayo kila mmoja wetu anastahili ajitahidi aweke katika kaunti yake ya amali yake ya ambayo ni ya kwa jema ili ikifika hiyo kesho yake ambayo Allah subhana wa taala alikuwa ameizungumza mtu yende ende ikamnufaishe siku hiyo jiangalie wewe muislamu nafsi yako inaitama gani katika jambo la kumwabudu Allah inabidi gani katika jambo la kutekeleza amri za Allah inabidi gani katika ku, kuepuka na kujiwekabali na yale makatazo ya Allah Subhanahu wa taala je nafsi yako wewe ni ile nafsi ambayo amaratum bisu yenye kuamrishauovu kwa maana kila siku nafsi hiyo inaangalia jambo gani ambalo la kumkera Allah jambo gani ambalo la kumasi Allah jambo gani ambalo lilo ovu, ndio nafsi hiyo inabidi ya hilo. nafsi yako iko katika upande huo ikiwa ipo katika upande huo unaiharimu ile kesho yako ambayo ni akhirah sasa unateteka uitoe nafsi yako katika upande huo ikiwa nafsi yako inakuamrisha katika jambo la shirki ikiwa nafsi yako inakuamrisha katika maovu ikiwa nafsi yako inakuamrisha katika basi haya yale fahamu kwamba wewe unaiharibu kesho yako ambayo ni akhirah yako lakini ikiwa nafsi yako ni yenye kukuamrisha mema ikiwa nafsi yako ni yenye kutengenekea upande wa kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa taala ikiangalia nafsi hiyo katika swala tano ipo mstari wa mbele ikiangalia nafsi hiyo tayari imeka azma kwamba Allah akimruzuku uwezo mtu mwenye nafsi hiyo basi inakuwa ni yeye kwenda kutekeleza ibada hija kadhalika vile bile, bile imeweka azma kutoa zaka kadhalika vile vile ni yule kutekeleza afunga kadhalika vile bile, katika kila jambo lotifu nafsi hiyo imekuwa katika upande wa mbele katika kuhakikisha kwa kwa inafanya yale ambayo yalikuwa ni mazuri sasa elee ndugu yangu Muislam wewe ndio unajijua zaidi kwamba mimi jana yake na leo yake ni siku mbili tofauti jana nilikuwa na bidii ya kutanguliza kwa ajili ya kesho yangu lakini leo bidii yake imepungua jiangalie wewe mwenyewe utajijua jikabue mwenyewe na ikiwa huko katika upande huo basi ijadidi ile imani yako ijadidi nafsi yako ikaze nafsi yako ikangamiza nafsi yako uhakikishe kwamba jana kama ulikuwa una Zamanini, za kujikurubisha kwa Allah na kujielekeza kwa Allah na kufanya mambo ya yifu leo yake inatekana kwamba nafsi yako iwe ni kuengezeka katika kufanya utiiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala iulize nafsi yako mbona mimi nilikuwa nasimama usiku ninaswali sala za sunna lakini mbona jambo hilo imeacha nafsi yangu Iulize nafsi yako mbona mimi nilikuwa naswali, swala ya dhua lakini mbona nafsi wewe umeaacha cha kuswali swala ya duha. Jiulize nafsi yako, mimi kwa siku nilikuwa napata kusoma takriban juzuu moja Mbili, tatu lakini mbona nafsi yangu imeacha jambo hilo? Jiulize wewe mwenyewe na jwababu utapata na utaweza kuikagua nafsi yako. Innalhamdalah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina.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 Wattaqullah الله kamalizia maneno akasema wattaqullah na bugupani Allah tekelezeni amri za Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khabir bima ta'malun ta Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ambaye Mwenye habari ya yale ambayo ninyi mnoyafanya hata ufanye katika pahala ambapo hakuna yoyote ambaye anakuona elewa kwamba ikiwa ni jambo jema hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja kukulipa kutokana na wema huo ambao wewe ulokuu kufanya na ikiwa ni jambo baya basi atakuja kulipa kutokana na ule ubaya ambao wewe ulokuu kufanya ewe ndugu yangu Muislamu ewe ndugu yango fahamu kwamba wewe umewekwa hapa duniani lengo na madhumuni Allah Subhanahu wa taala amekwambia kwamba lengo lake la kukwenda hapa duniani ni wewe umwabudie yeye Allah Subhanahu wa taala ni wewe uwe ni mwenye kutekeleza amri zake ni wewe uwe ni mwenye kuhakikisha unasimamia mipaka ya Allah We mwenyewe kwanza wingi kadhalika vile na mwingine yeyote yule haingii katika mipaka hiyo ndivyo ambao unapotekana Muislam ajuwe kwamba lengo lake la kuwepo hapa duniani kwa hiyo katika kila siku ambayo itakayokuwa jua limechomoza wewe unatakana uweke mikakati ambayo ilikuwa madhubuti katika kuhakikisha uislamu wako unapata nguvu katika kuhakikisha dini yako inasonga mbele katika kuhakikisha wewe mwenyewe unapiga hatua katika kuhakikisha kwamba dini yako unaielewa na unaifahamu na unatekeleza utifu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala lakini vile vile wale ambao waliokuwa wako katika msimamizi wako wewe hakikisha kwamba ikichomoza jua basi hawa watu kama walikuwa hawafahamu jambo fulani wanetakana wafahamu kama alikuwa amesembea katika utifu basi wao huu uzembe na hakikisha kwamba ni uwe ni wenye kutoweka uwe ni wenye kuondoka ikiwa mke wako havai hijabu jana alikuwa havai hijabu leo hakikisha kwamba awe ni mwenye kuvaa hijabu ikiwa mke wako jana alikuwa anajua kusoma kurani, basi leo hakikisha awe ni mwenye kusoma kurani ikiwa mke wako kwamba ye aliikuwa hana itimamu na kusoma dini yake basi hakikisha ikiwa jana ilikuwa hivyo leo hakikisha kwamba awe ni mwenye kuisoma dini yake awe na itimamu kadhalika watoto wako nyumbani ikiwa jana yake walikuwa wamesembea katika utiifu leo yake hakikisha kwamba wenye kufanya mambo ambayo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kila hali ambayo wewe ilikuwa imekuzunguka basi hakikisha jana kama ilikuwa hiyo hali ipo katika hali ambayo kwa mbaya leo yake kuwa ni mwenye kuitengeneza hali hiyo kuwa ni mwenye kuifanya hiyo iwe ni hali ambayo wale ambao waliokuwa wamekuzunguka wawe wame ni wenye kusogea katika jambo la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndio maana ambayo ya ndani katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema e amalid duniyaka kaanna kataishu abadan wa amal lil akhiratika kaanna katamutu kwa yani, ajili ya duniako yako kana kwamba we utaishi lakini vile vile fanya kwa ajili ya akhira yako kana kwamba utakufa kesho yake ka'annaka tamutu qadali kana, kana kwamba utakufa kesho yake fanya kwa ajili ya akhira yako katika hali hiyo kwa maana hapa duniani ni sehemu ya wewe kutengeneza rasimali ambayo itakusaidia akhira ambako unakwenda sasa kitu gani kitakachokufukuma ukaweza wewe kuchuma rasimali ukaweza wewe kuchukua yale masurufu ukaweza wewe kuyafanya mambo yetifu katika hali na ki ambao kwa kikubwa ni imani yako ewe ndugu yangu Muislamu imani ndio ambayo itakayokufanya uweze kufanya utiifu wewe kutoka nyumbani kwako kuja zakumsikitini kutekeleza swala tano ni imani ambayo inakusukuma ya kufanya hayo wewe kule kufunga kwako mwezi wa Ramadhani ni imani ambayo inakusukuma kwa hayo wewe kule kusoma kwako kurani. ni imani ambayo inakufanya wewe kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani kule kutoka kwako sadaka ukaona a nyumba ya Allah hii inastahili kumbe itiwe umeme nyumba ya Allah hii inastahili kumbe ifanywe hayo yale katika mambo ya khairati na wewe ukawa mwenye kuyafanya hayo imani yako ndiyo ambayo inayokusukuma wewe kuyafanya hayo lakini imani ikiwa ni yenye kuchakaa imani ikawa ni yenye kufa hapo matendo mengi akheri, na, ya kheri yanakuwa ni yenye kutoweka na yale yashari ndiyo ambayo yenye kutawala ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mara alikuwa akiwambia maswahaba zake innal imana la yakhlaqu fi jawfi hakika imani ni yenye kudhoofika katika moyo wa mmoja wenu kwa maana imani inadhoofika inachakaa katika moyo wa mmoja wenu kama ya khaliqus kama vile ambavyo inovochakaa nguo nguo ikichakaa labda nguo hii mwanzo ilikuwa ikionekana mpya sasa nguo hiyo inakuwa inachakaa kidogo kidogo inamalizika kidogo kidogo kadhalika na imani vile vile inakuwa lienye kuchakaa inakuwa lienye kudhoofika kama unapoiona nguo ilikuwa mpya sasa linatoeka katika upi inakuja katika hali ya kuchakaa na mwisho nguo hiyo inachanika moja kwa moja na inakuwa inapotea nguo hiyo kadhalika vile vile imani ndivyo babao inapokuwa ukimwona mtu ana nguvu ya kiroho anatekeleza mambo tifu. basi eka yakini kwamba huyo imani yake ni imani ambayo ni kubwa ukimwona anaitimamu katika kusoma Qur'an ukimwona anaitimamu ya kuswali sala jamaa ukimwona anaitimamu kadherujukrubisha katika, katika mambo ya khairati haya yale. Elewa kwamba mtu huyo imani yake ni imani ambayo ilo kwa kubwa lakini ukimwona mtu huyo huyo kwamba yeye mwanzo alikuwa akiafanya mambo ya utifu lakini ameacha kuifanya mambo ya utifu hana habari na akikumbushwa anasema ah dua tu elewa kwamba imani yake mtu huyo imefanya nini imechakaa na imedhoofika na mwisho wa siku inaweza ikatoweka moja kwa moja sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia umati wake fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayunjadida aliman na fi qulubikum muombe allah subhanahu wa ta'ala alfanye kuwa ni utya ile imani ndani ya nyoyo zenu kwa maana ewe muislam muombe allah kila mara allahumma jaddid imani fi qalbi ewe allah ifanye upya imani yangu katika moyo wako na nifanye mimi ni wa kumtii allah subhanahu wa ta'ala na imani siku zote inatengenezwa kwa yale matendo ambayo mtu yatamsukuma katika kuwa karibu na allah subhana wa ta'ala ambayo yanaitwa dawa fil amali msukumo wa matendo kwa maana mtu awe ni mwenye kutenda matendo yanakuwa mazuri matendo ambayo ya yaheri na muislamu wa kweli yeye kila asimu yake anaangalia nini mimi nifanye kwa ajili ya akira yangu wengi katika waislamu hawajiulizi kabisa jambo hilo kwamba mimi nishamka leo asubuhi alhamdulillah nimeamka salama nimeamka vizuri je na saiki kufanya nini na nini na nini na nini ili hii siku yangu iwe katika hali ambayo ilikuwa nzuri ikimalizika siku hii basi iwe ni furaha siku hii na mimi nikaifurahia siku hii siku ya kukutana na Mola wangu sasa wewe muislamu unateteka kwamba kwa na ukimaliza siku kadhalika vile vile ka utafakari je nimeingiza kipi katika siku yangu hilo imaliza, je mimi nilisoma Qurani je mimi niliswali sala zote tano za jamaa, je mimi niliswali sunna za kablia na baada je mimi niliswali sala ya vuha mimi nilifanya hichi na hichi katika mambo ya khairati sasa we mwenyewe ukikaa usiku ukijikagua ndipo ambapo utakapojua mapungufu yako katika siku ile wapi ulifanya mapungufu kama vile mfanya biashara kufanya biashara yeye katika siku yake ikifika usiku huwa anafanya maisabu ya kuhakikisha kwamba leo nimeingiza faida nini na nini katika biashara yangu hii na biashara ile kule nimeingiza kitu gani na biashara ile kule nimeingiza nini ndani ya siku hii kisha anayafunga mahesabu ndani ya usiku ule anasubiria siku ya pili iamke kwamba amke yeye aendelee na kufanya biashara na ikifika usiku vile bile. anafanya mahesabu tena sasa haya ni mambo ya kidunia ewe ndugu yangu mswilami vipi wale na akhira yako mbona umeghafilika mbona umepoa mbali mbona umeshirikiana na wale ambao wao wameghafilika na jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na maana Allah kamaambia mtume wake wasbir ma'alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wa-nashi yuriduna wajhah. Subiri pamoja na wale ambao wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kumwabudia Allah asubuhi na jioni wa wanakusudia uso wake Allah subhanahu wa ta'ala wala tatadu ainak anhum turidu zinata ayati ad wala wewe jicho lako usiliondoshe kwa watu hao ambao wamekuomba Allah jioni. na Allah. jioni ambao wanamuabudi Allah na jioni jicho lako usiliondoshe kwa pamoja na watu hao na kwa wewe unakusudia Pato na pambo la maisha ya kidunia wala tutu man aqfalna kalbuhu 'an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta wala law yule ambaye afalna kalbahu 'an dhikrina sisi tumeugafilisha moyo wake kutokana na kutaja sisi kwa nini tumeugafilisha moyo wake kwa sababu ye mwenyewe amemdharau Allah subhanahu wa ta'ala na akawa si mwenye kumtii na akawa mbali kabisa na kutekeleza amri zake na uso wake na moyo wake na kila kitu chake akawa ameiielekea dunia. Sasa Allah anamwambia mtume wake, kadhalika anamwambia kila yule ambaye anomfuata bana mtume, wala tutoe man aghfala qalbuhu 'an hawahu wa kana furta. Wala usimti yule ambaye tuliokuwa tumeokafinisha mwake kutokana na kututaja sisi na akafuata matamalia na nafsi yake, akajiona kana kwamba kwa duniani kashafika, akawa hana habari kabisa ya yeye kuiangalia akhera, hana habari kabisa ewe kwamba iko siku atakuwa ni mwenye kutoweka na jambo lake likawa lenye kuchupa mipaka na jambo lake likawa lenye kuharibika na jambo lake likawa mtu huyo ni mwenye kufeli na asiwe ni mwenye kufarikiwa yoyote yule ewe ndugu yangu Muislamu alokuwa ameielekea dunia na akaacha kuielekea akera na akawa yeye hajiwekagui hajiangalie ye, je imani yangu mimi inaengezeka katika kufanya utiiifu kutanguliza kwa ajili ya kesho yangu kufanya kwa ajili ya akhera yangu na Haya inafanya katika harakati zangu za usiku na mchana je ndio yanasababisha mimi kuingiza katika akaunti yangu ya akhira au kwamba haya yanaifisidi ile akaunti yangu ya akhira inaifanya ile akaunti yangu ya akhira iwe ni muflis vipi Jawabu ipo katika kichwa chako e ndugu yangu muislamu na akili yako Ndiyo ambayo itakutoshelezesha kutokana na jawabu ya haya ambayo wewe utakao ni mwenye kujiuliza maswali hayo tunamuomba allah subhanahu wa taala atuafikishe sisi katika ku fanya yale ya, ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujikunfisha kwa kea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake ambayo kwa matukufu na sifa zake ambazo ni kwa tukufu na tutoeeshe duniani kwa maana tuondoke duniani hali ya kuwa tumekisha kutanguliza kwa ajili ya akhera yetu Allahuma kullana wala takula alaina wazidna wala tanqusna wa wala tuhinna warfa'na wala tudhana wanṣurna wala tanṣur alaina wala ansurale na ewe allah tunakuomba kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo zilizo njema ya Rabbi kila mmoja wetu katika waliokuwa mehudhuria katika msikiti huu na wengineo katika waislamu kila mmoja wetu ana shida yake ambayo inamthakili tunakuomba Allah kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo kwa matukufu ikiwa ni wagojwa, ya Rabbi wape uzima wape afya ambayo itakuwa ni sababu ya kuwabudia wewe lakini ikiwa dhiki ya maisha ya Rabbi watatulie zile dhiki za maisha na wape faraja katika maisha yao na iwe ni sababu ya kuwabudia wewe Allah na nakuomba kila mmoja wetu Allah mpe yale ambayo yanayotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati na muepushe na sharri amin, amin, amin, qumu ila salati kumirhamkum Allah wa kamis